Benvinguts a tots i a totes, un cop més, aquí a casa vostra, el núvol de fum. Avui arrenquem la cinquena temporada d'aquest programa amb el programa d'avui, número 161. Ja sabeu que el núvol de fum és una hora setmanal de ràdio, de bona música, dedicada a la música ambient, d'electrònica minimalista, experimental, també al tecno, i que ja ens pots escoltar aquí a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, també per internet i per la TDT, tots els dijous a partir de les 11 de la nit, amb repetició els dissabtes a la mateixa hora. I bé, doncs han estat, com us deia, tres mesos que hem estat sense programa, però tres mesos on no han parat de publicar-se discos, de publicar-se bona música. Per exemple, podríem parlar del nou treball de Murkov, amb col·laboració amb Vanessa Wagner, que ja vam estar avançant eh, gràcies a l'EP, que ells mateixos ens avançaven també. Doncs ja tenim l'EP sencer, l'escoltarem en propers programes. També tenim nou treball de Leila Kirby, De Kirtaker, al començament de la fi d'aquest projecte. Ja us explicaré també, en propers programes sonarà aquest fantàstic nou treball de The Kirtaker. Tenim, per exemple, també novetats a Post-Isolation amb Body Sculptures. Aquest sí que sonarà aquesta nit. I bé, en definitiva, un munt de música que hem anat acumulant durant l'estiu per, no, per no perdre la pista i que anirem escoltant durant els propers programes. Així que un programa de música, de bona música, comencem amb el primer tema d'aquesta nit. Doncs hem obert el programa d'aquesta nit eh, amb aquesta peça titulada Filling Space with Align, de l'anglès Kieran Mahon. Un tema que trobareu en el recopilatori de Descàrrega Gratuïta, Assembly Feel Compilation, volum 4, del segell del mateix nom. Continuem amb el veterà artista servi, ja ben conegut per nosaltres, Abul Mogard, que ha publicat un recull de temes titulat Works, amb peces seleccionades de dos casets editats en 2012 i 2013, on aquest treballador de fàbrica retirat i convertit a sintetista demostra la seva passió per això mateix, per la síntesi, amb peces dròniques com aquesta, que creix, que s'expandeix, fins a convertir-se en tot un mur de so. El tema es titula Post Crisis Remembrance. Doncs així és el so de Bulmogard des del seu recull de temes, works, publicat en vinil i també en cd pel segell extàtic. Continuem amb més dron ara amb el multiinstrumentista noruec Christopher Law que ha publicat un treball sota el nom de The Black Mead La carn negra enregistrat en un far d'una illa noruega durant una nit de tempesta. El resultat és òbviament música fosca i drònica, inspirada també per altra banda en l'obra de l'escriptor William Burroughs, The Naked Lunch. Cavallion és un dels segells més importants de la nova onada de tecno, ambiental i hipnòtic que ens arriba des de Suècia. Un segell que neix el 2014 i que compta ja amb una desena de publicacions, en format eh, digital, la majoria, i també en vinil. Una de les darreres la signa el misteriós artista Meta, un EP amb quatre talls sota el títol d'Ambientí, volum 1, on el primer d'aquests talls. Com acostumem a fer moltes vegades aquí al núvol de fum, comencem la selecció musical molt ambiental i anem eh, caminant cap a estils més rítmics més propers al techno i seguint aquestes passes, eh, escoltem ara el segell anglès Bokhari Records i un recopilatori que han editat, titulat Swamp Tapes, número 2, publicat en format caset. Una cinta que recull temes eh, més orientats cap a la pista de ball en la seva primera cara i amb una cara bé més experimental i amb peces com aquesta, de l'artista anomenat Asio Otus, titulada "Yo". Aquesta era la peça titulada Jo, d'Asio de Otus, des del recopilatori Swamp Tapes 2 del segell anglès Bokhari Records. Just al principi de l'estiu es publicava el nou disc del duo suec de techno i música experimental, de nom impronunciable, el de les S, les X i les H, el segell que el publica és com de costum avian i en aquest treball no tant techno com els anteriors i trobem talls com aquest. Tancarem el programa ja d'aquesta nit i ho farem amb el projecte Body Sculptures, com us anunciava a l'inici del programa. Aquest és un col·lectiu format per cinc artistes, entre els que trobem Jonas Ronenberg, conegut com Bark, també Pius Meri, i lligat, eh, com podeu comprovar, en el segell danès Post-Isolation. Aquest LP es titula A Body Turns to Eden i ve després d'un EP publicat l'any passat, aquí mateix, a Post Isolation. La peça que ens serveix per tancar el programa d'aquesta nit és la que dona el títol en aquest treball extraordinari, A Body Turns to Eden. analògic, a body turns to Eden, de Body Sculptors. Arribem a la fi del programa d'avui, número 161 del núvol de fum. Abans de marxar, però, us vull anunciar, ja ho sabreu segurament, que aquest cap de setmana, dissabte, Tenim aquí Mollet al festival Carmanyola Sound en el parc de les Pruneres a partir de les 12 del migdia i on m'hi trobareu també a mi punxant una estoneta de música electrònica, de techno i amb alguna sorpreseta por ahir. Així que segurament ja coneixeu aquest festival però eh, si no, doncs us convido a passar-vos per aquí per Mollet al parc de les Proneres aquest dissabte hi ha concerts i DJs de diferents estils durant tot el dia i podeu portar els vostres estris de pícnic, taules, cadires, el que vulgueu per passar un dia al parc eh, amb bona companyia i amb bona música al Carmeñola Sound. I sense més que afegir-vos, ja ens veurem pel Carmeñola dissabte. Ens tornem a retrobar aquí a Ràdio Mollet dijous vinent a les 11 en una nova edició del Núvol de Fum. Molt bona nit.